بسم الله الحمد والسلام على رسول الله وعليه وصفرمين رب شرح لي صدر واسل لي مره وحلوق تتمير لي ساني افقه وقولي الله سلامتاً يغو ميني محمد وصفه صلى الله وسلم يغو اشتركوا صحابي تابيني تابي تابيني سوى الله ها اسکرن ربوه سا دينو امانوه سرسو اينك الله بلغو سلاميه سلام اوبرست ارحمت انا سوى عوده امين Braćo i sestre s kojim se nisam video salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi nastavljamo ciklusovi predavanja na redu su namazki suneti. Zbog velike važnosti ja sam mislio danas da ponovim ovaj namazke vađibe zato što je to tema vrlo bitna. Većina se braći ne snalaze tu. Većina braći ostaje, nadam se, ipak ispravan namaz zato što je iz neznanja. ali zapamtite, Mi smo duži nauči pravila. N na internetu je najmanji ovih predavanja. Zato što je većini ih daja mrsko o pričat. Nije mrsko, nego je nezanimljivo slušalcima. Ljudi hoće nešto abstraktno, ljudi hoće nešto moderno, ljudi hoće nešto vako inako. Zato vas molim, bude strpljivi jednom za uvijek nauči ta osnovne stvari ako ista od namaza pa ćemo i dalje namazki sunneti ta mi danas ako boda i bude i nas alah pozivio idući put obraćamo 26 sunnet je ono što je alah posanik el tako rekao da se radi radio odobrio da se radi šutnju preporučio da se radi namazki sunneti u namazu jel tako kao i svaki sunnet ima i svoju vrijednost ostavljanje namaz ovaj sunneta u namazu je mekru tenzihe ona slabija forma slabija vrsta po hanefskom mezhebu ovaj mekru po određene mišljenjima onaj ko, ko ostavlja sunnete E, selja u jabluku. Zato vas ali ovaj, podsjećam da Allahov poslanik ali selam govori da ljudi kažu jednu riječ običnu koju smatraju da nije tako velika i ona je ih strovali al tako nadno ženema, isto tako kažu nešto lijepo ne smatrajući da je to nešto vrijedno, a ona ga podigne kod Allaha na velike veliki darad. Isto tako. Ono što vi smatrate da je malo, ono je kod Allaha veliko. Ono što smatrate da je veliko od dobrih dijela su suran, ono je kod Allaha malo. To su mudri, pametni, učeni od mene prirekli. Prvi sunet koji ćemo s kojim ćemo počet u namazu jeste dizanje ruku do ispram do naspram uši taj pa nefiski mesep usunnet. I po nefiski praksi, ovaj usstavljena usstavljena usstavljena praksa. I on od čega sanefski mesep drži. ono što treba znati oko dizanja ruku jeste da prilikom dizanja ruku na efti tai tep Sad morate ovdje sad vezati šta je ifti taj tekbir, šta je namazki vađip. Kad te stvari jednom povežete, nikad nećete u namaz Božom pomoći pogriješiti. I uvijek ćete dat čovjeku zainteresovanom neukom ovaj određen određenu odgovor. Kad se deže ruka ruke na, na, na, na, na, kao početi tekbir u ulazkom u namaz, ovo dizanje ruku je fars. Razumijete? Moraju se digniti ruku. Mora se reći Allah. Dakle. A dok re ruke, da gore, dali dole, razumete, to je sunet. Tu stvari morate da tako kažem vredovati. Ponašaj na sebu je to da se dodirne jagodica. Niti širit ruke, prste, niti hin ovako ko što ima nek Allah. Ne. Nego onako kako ruke stoji, kad stoji, tako se dignu. Ok? Um, ono što je vezano za žene po anefisko mesepo jest da one to rade naspram svojih naspram svojih brsa. To je sunnet, to je sunnet u u namazu. <clears throat> ono što je bitno ovde a što nigdje ne čuje, je izgovaranje riječi Allahu ekber. To je farz tako. Izgovaranje riječi Allahu ekber je Uslov za valjanost namaza. Ali pa sad ovdje. Ako ti izgovaraš ovu riječ Allahu Ekber stim razlogom, uljepšavajući svoj glas da bi se dojmio svojim džematlijama, od tog iftita tekbira nema ništa. Ako izgovaraš taj iftita i tekbir, taj tekbir, da bi obznanio početak namaza, od tog tekbir, od tog tekbira nema ništa. Ovaj tekbir mora da bude kao veličanje Allah. Allahu akvar. Isto tako, ovaj tekbir ne smije biti preglasan. Mora biti tačno onoliko kako ćete čudžem atli. To su prelijepi propisi, decidni propisi naše... naše Naše namjere. Dalje, onaj ko klanja sam ili za imamo uktedija mora prilikom izgovaranja te kvira da sam sebe čuje. Allah. Mora sam sebe da čuje. Isto pravilo vrijedi ako budeš u situaciji ikad da prenosiš kao moeziju ovaj imamo vođenje ovaj džemata isto je pravilo da niyet mora biti spravan da veličaš Allah Allah, ekber Allah je najveći. ako tog nema niyeta tvoj iftitak t će biti knja tvoje ulaženje u namaz je knjamo kakav će taj tvoj namaz biti kad u početku namaza nisi ovaj ispravno zanijet to to Allah dragi to Allah dragi Allahu pa sa nek nas selamoviesti da svi imamo Od namaza postotko. Neko 10%, neko 1%, neko od namaza ne ima 0%, čak ima minus 10% zato što je više ga proveo ovaj, razmišljajući u nečem, zato što posanika ili se kaže da ima ljudi, namaz čovjeka ili približava Allahu ili ga udaljuje shodno našom ozbiljnom ili neozbiljnom pristupanju namazu. Zato finese namaza morate naučiti. Da kad podvrneš prst, da znaš zašto se ga podvrnuo. Kad podigneš onaj prst, da znaš da je to sunet. A to nije vađi. Ako ga nekad ne uradiš i ako neki brat to ne radi, da znaš da nije upitan njegov namaz. Nećeš oko njega da raspravu praviš i tako dalje. Treći namaski sunet je istovremeno izgovaranje tek pira sa imamom. Ove mišljenje je Ebu Hanif. Znači kad imam kaže Allahu Ekber ti bi trebao pratiti ako hoćeš jedan sunnet da ugrabiš, da kad on govori Allahu Ekber da i ti kaš Allahu Ekber. A sjećate se šta smo govoli za ifti taj tekbir. Ako kojim slučajim izgovoriš tekbir prije imama, nisi ušao namaz nema. Nisi ispravno. Ne vrijediti taj tekbir. Zato ova učenika Ebu Hanife, imam Yusuf imam Mohamed, smatra i treba ga da, treba da se uči tekbir posle imama. Kad čuješ da je Allahu Ekber, ti podigni ruke sa imamom, ali riječi tekbira reci posle posle, posle imama. Ono Allahu Ekber je fars, Ali zgovorit ga ovaj, zajedno sa imamom ili a, posle imama je sunnet. Noš znači, neko može ovo ne prati tu. Hodno, tamo imam rekao Allahu Ekber... On se sređuje. On gasi mobitelj, šalje poruku. Zumite. Vrlo je bitno da ugrabiš, jer je vrijedan taj sunet, da zajedno sa imamom, imam Hanife, Rahmetullahi Ali, Ebu Hanife, kaže za njega, ako se ne varam, 40 godina, da je svaki namaz klanjao dižući prvi ifti taj tekbir za imamu. A to je bio imam Jebani. Zamenej i za tebe nije to toliko bitno. A došo na prvi, a na četvrti reka. Pitno da si došlo. Ali vidiš dok le je drzo imam Ebu Hanife. Samo jedan je to primjer. Taj mi je sad na, um, na umpu. Zato je imam je Hanife veći od zemlje planete. Veći od kosmosa. Više njega spominju nego svetu. Allah mu uzdi go spomen. Zato što se držao toliko ti pravila i tih suna. Jer kažu, oštrica vjeri. Znači, sablja je tako ima svoju onu masu, tijelo, ima gore završetak. Oštrica sablja i oštrica vjeri na neki način jesu ti mustehabi, ti suneti, za koji kažu, nije pritruđeni sunnet. Ho, nije toliko bitno ako suneti zastaviš. Onaj ko se drži suneta, nikad mu vađi, farzovi, nikad neće doći Osim ko poremeti to. Sedeći sunetu na mazu, da muškara stavi je tako, desnu ruku na lijevu. Pravilno po hanefijskom esamu stavljanja ruku jeste da obaviješ palcem i malim prstem lijevu ruku i da ova tri prsa staviš. To je ono školsko vrat. Da staviš ispod pupka dole. Ruku. A žene to trebaju stavljati ispod grudina prsa. Ali ne ovako kao mi muškarci, one trebaju samo da stavi ruku desnu preko lijeve. I to je sunet. Možeš ovako. Neći ti biti namazi. Ova je kriv. Ali imaš poslanikovih izrijeka. Izrijeka Ashabalog poslanika da kaže, govoreno nam je šta? Da se stavlja desna ruka u namazu preko, preko lijevi. <clears throat> Jedan od takvih hadisa bilježi imami, imami Buharija. Isto tako videćete neku braću koja recimo dižu donese tekbire u namazu, vidite ćete on kad podigne se gore na ruku na, na kijam sa rukoa, on ope sveže ruke. To je sunnet. Naršto, ako znaš one zikr, one dove koje kad ustane sem je Allahu lillil hamida rabbana ham hamdan kesiran tayyiban mubarak, fin po pa ima tamo još dove, ako ti to sve učiš, dok to učiš sveže ruke ito je umet u grabišu šesnaest. Morate što i držat ruke dole. Ako me razumite. I ovo sve što ćemo naće pričati, ne morate ništa u namazu Neće nećemo namaz biti čuruk, nećemo namaz biti na A Azamisi sad jedno drvo s kojeg se zdrma, je tako, i plodovi i i lišće i ostanu samo one grane. Kako izgleda ono? A kako izgleda jedno drvo koje je je tako, ovaj nakićeno, ovaj I sa jabukama, i sa lišćem, i sa svojom krušnjom. Nakon tekbira, sredjeći sunnet, kad kažemo, donesemo tekbir, iftita ikbir, Allahu akbar, svežemo ruke desno teko lijeve, sunnet je u namazu da se uči dola. Ono što je kod nas praksa, jest Subhaneke Allahume vi hamdike, va tebale kesmu kve teala Ova, doba, ova se dova bilježi da su je ashabi učili. Da su je, da su je ashabi učili. Ono što je vrlo bitno ovdje sad kaže. je kad je u pitanju ova dova, u momentu kad ti pristupaš u namaz, kad imam uči na glas, ne bi trebao da učiš tu do Treba da kaš Allah akvar i da šuti a to što je preče slušat Kur'an nego da inače ne bi trebalo ništa učit kad se sluša učenje učenja Kur'ana. Učenje Kur auze u sebi je sunnet po našem sebu I tamo eren asibi mali kaže klanjao sam za posanikom. Ali selam klanjao sam za Abu Bekrom, za Osmanom, za za Omerom, za Osmanom. Niko nije euzu i bismilu učio na glas. Imate mesheba, ako se namara malikijski mesheba, oni učio bismilu na glas. Bismilu na glas, fatihu. A to je opet problematika šta je bismila. Da li je ajet fatihi, da li je zaseban ajet ovaj, ili pripada onoj suri u kojoj je objavljeno. U kojoj je, objavljen. U kojoj je objavljen. Po našem mezebu, Ponažajme mesebu. Bismila nije ajet zaseban, nije ajet fatihi. Ponažajme mesebu Bismila je ajet koji pripada suri u kojoj je objavljen. Nazvalo, zaboravio se. Zbog toga, zato što se razilazi anaj, u, u, po tom pitanju mišljenja, jer ima a, adekvatni dokaza da je, recimo, bismila dio fatihi. I oni koji drže se to dokaza, oni kad Fatiha učio namazu, uče s bismilom na glas. Pa zato ćete doći u priliku da čujete, da na hađu, recimo ja sam u priliku da čujem, da čovjek vodi džemat i uči bismilu na glas i Fatiha. To je zbog toga da malo budete upućeni. Ne smijete da se danese salvat, normalno da te ne čuju drugi i da ne smijetaš drugo. I to, to, to, to smo sinoć baš, baš nek si pitao tjela nagrade. Nek si prodrmo malo očku. Kako posanika Dali Dalje. Učenje riječi amin. Ono što je kod nas postalo malo alarmantno, diskutabilno ovako. ne diskutabilno. Ja sam... Došaoši iz Medine, saznaoši argumente da Pusanik a.s. kaže, najviše, nam, najviše vam ovaj, jevreji zavide na onom ja amin glasnom, poslije fatije i na selamu, u svom džamatu sam odmah praktikao. Već tim, to amin je napravilo u gledarcu fesade. Pometnju, razdor. Počeli su me džamatlije izbjegavati. Ja sam samo jednom na džumi okrenuo, nema više amina glas. Čuo sam riječi, estakfirullah. Ja sam mislio dobro dovede, na sunnet sunete. Međutim, nije dobra namjena u šerijetu uvijek dobar izhod. Znaš me... što kad se radi o perifernim stvarima vjeri? Znaš što kad se radi, eto, o sunetu koji može i ovako i onako. Uvijek prihvatite onako kako je u dotičnom mjestu se praktika. Hnefijskom mezhebu, amin se posle namaza izgovara, posle fatih izgovara u sebi. Poslannik nas, a.s. uči od koji bilježi Buharija. Kada imam kaže amin, je tako? Recite i vi. Jer onaj ko u istom momentu kaže amin, kad i meleki kažu za imamo, a ovaj, bit ćemo oprašteni, bit ćemo oprašteni gdje si. Vajelibni hađer, prenosi da je klanjao za poslanikov, al i učio je poslanik tiho, tiho Amin, posle Fatih. Ovaj hadis bilježe Ahmed, Ebu Dawud, si Ebu Ja'le, Endarekutni i El-Haki. Šest zbirke hadiske bilježe ovaj hadis. Znači, Nemojte raspriljati nisakim ni o tome da li treba glasno izgovoriti. Ovaj. A isto tako, nemo da se ljutiš kad čuješ da neki brat izgovore glasno. Zašto? Zato što ti znaš da je suneti jedno i drugo. I ne treba da te... Koga to ir ir iritira? Iritira one ljude koji ne znaju. Koji svog brata ne šikaniraju, ne, a, ne, ne fasadiraju zbog toga što on kaže glasno ili tio. Jedno i drugo je dozvoljeno. Jedno i drugo je sunet. I za jedno i drugo imaju argumenti u šarijatu. Normalno učeni ljudi će ti od mene argumentovati jednu stvar više, jednu manje. Sad nismo ovdje u raspravama. Mi smo rekli da ovdje šta smo servis, a ne fiziskog mezheba. I hoćemo prvo to da naučimo. Ona je koja hoće više iz šarijata da nauči, nek uzme dijela islamskih zanstvenika, fiku sunne, fiku ovo, fiku ono, Buharijom, Muslimom i nek se edukuje. Nek vidi koliko je to široko. Osim mani Bosne moraju znat prvo, anefiski, pa onda zbožnjom pomoći koji imao volju da više studiozno izučava šedijot, bujri. Ja sam objeđenja. Onaj ko nauči mektebsko znanje. Ovo sad što mi učimo nije mektebsko znanje. Ovo nek znate. Mi idemo u detalje. Zato je... Da to je prednost ovog predanja, edukativnu, što ćeš ti jednom ovo čut ako bude išala i neće ti, neće ti, bit, neće ti trebati više da ga, da ga slušaš. Da imam na prvom rekiatu, sabaha uči duže. Na prvom rekiatu, to je sunnet. Sunet je da na prvom rekiatu učiš element rekefe, a na drugom rekiatu Klova. Ako neći, znaš duže sura. Ako već imaš moment, mogućnost da biraš, izaberi da jedan sunet ovaj isposluješ i staviš u džepna. Možeš ti učiti, ovaj eh, hanefijski meso makru je da se uči od dozdol prema gore. Razumite? Da učiš i da džaj pa da učiš ne znam ja alem treki. Ali je to dozvoljeno. To je dozvoljeno. Međutim po našem mesebu uči se jel' tako i makru je da se onaj uči od dozdol prema prema dole. Bugarija bliže od Abu Katade predaju. Ne poslanik sallam učio na prva dva rekata, razumijete, po dvije sure, a na trećem četvrtokatuči je samo bismil, ovo je fatih. Zašto je ovo sunet po po mu na sabahu kad ljudi neki teško ustaju, lijeno ustaju, prvi rekat, ja sećam u Medini, po, po tri strance prouči na pokijadu. Ti možeš doći otkupči kanjaš fino i sunet. To je zaista lijepo. Pazi, kad uđeš u prvi saf, pogledaš za sebe kad imam zanijeti tri safa. A kad završi fars ponadam ja. Ovo Zašto? Zato što na prvo rekijatu uči dvije, tri strane na drugom rekijatu. E, to je po anefiskom ezebu sunnet da na prvo rekijatu učiš duže. I u svih namaza. A našto? Našto u saba. Izgovaranje tekbira prilikom ovaj, odlaska na kak zove, na ruku prilikom odlaska na seždu, vraćanja sa sežde i tako dalje. Ono što smo rekli malo prije, ponavljam. Sve u što govorimo kao propise su suneti. I ako ih izostaviš, ne dolazi namaz. A ako ih sve izgovoriš, imaš za svaki taj sunet, je tako, nagradu. Samo Allah zna, samo Allah zna koliko. Buharija bilježi predaju da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve tokom cijelog namaza izgovarao je tako reče Allah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber i tako da kad god bi trebalo nastajati ono i i tako dalje. Onu Allahu ekber u namazu je sunnet. Dalje, kasmo na ruku, obuhvatanje koljena šakama. Mi muškarci po neftejskom mesec sunnet je da obuhvatimo ovako koljena. Znači, raširjeni prsti. Žene trebaju da obuhate ovako. Znači, ne da obuhate, nego samo da se nasloni. One ne šire prste kad smo dole na ruku, da sad ne ustajim, ne pokazujem. To je, to je od suneta. Isto tako, sunet je da mi držimo noge prave. Ne mogu zamisliti, vrlo često vidim ovaj, kako brat muslimal mlad, a kad je na ruku skupi malo koljena. Razumijete, na ono slovo umo. Sunet je da noge ja drže se na, na ruku ovaj, pravo, da se tijelo drži isto tako pravo, da glava bude isto tako prava sa zadnjim dijelom. To je sve sunet. Kod žena je sunet da malo saviju noge, de, da ne izboče ono ruke. Vite kako je Ebo Hanife mislio o, o tom i vizualnom vizuelnom dojmu žene ne, ne bi trebale ruke da izmiču nego bi trebale malo da im, jel ne, da je drže u tijelo žene se ne naslanjaju ne obu, ne obuhvaćaju ovaj ne obuhvataju rukama kao zove kao mi muškarci koljena one samo se nasloni one moraju mislit od onom svom nekakvom od svom nekakvom i vizuelnom stanju zato mnogi a, prigovaraju što one dole a padaju pa po, poput ja kako posanikali stran zabranjuju da se da žene ovaj klanjaju a to je da spuste svoja tak i, i, i, i, i svoje aktove a to je sve zbog toga što pozicija muškarca vizuelno nije ista i kao muš, i, i žene žene na to moraju moraju moraj mislit dalje ovo bi tako... Bio 11. sunet koji smo obrati, obje, ovaj obradili i ja nisam pripremio za danas više. Mislim da bi bilo dobro da stanem zašto, da, da, da se zapamti ovi, ovi suneti koji smo spomenuli. A onaj ko ne voli da sunete praktikuje i da im u svakom momentu ovaj čapi, ne znam koliko voli poslanika, ali sa vsela. Vi znate, jedan od a ljubavi prema poslaniku jeste sliđenje suneta. Vidite, <laughs> Ebu Hanifa, rahmetullah Ali, gledao da dođe svaki put u prvi sav i da digne za imamo. A jo, ja, to sve mora. To je Ebu Hanifa. To je number one. To je the best. Ja i ti nećemo nikad biti koji Ebu Hanifa, rahmetullah Ali. Ali mi, šta? Imamo najbolje uzore od poslanika, ashaba, imama u svojim ezebima itd. I hvala jednom jedinom kad su nam uzori. Imamo sada i svoji daija u Bosni, imamo svoji profesora. Allah nas je počastio da, ako Boga inša Allah, da posla nam obnovitelje vjere u Bosni i na Balkanu. Malo, malo ima učeni. Čitava je Turska, nema Nema ovaj istaknutog alima. U Bosnici će za deset godina biti istaknuti halima. I danas je nima, poput Enesa Karića. Poput ma. I tako dalje. Zato, avaj, nemojte ni jedan sunnet ni podaštavati. Svakom sunnetu dajte njegovo mjesto. Nije posanik Alesa tu salam džaba ostavio da je nešto sunet. Ashabi su tapali po njih mjestima gdje je poslanik. Saginjali se gdje je davno osjećeno drvo gdje je poslanik ispod grane i se saginjio. Zato molimo Allah Đalušanu, da budemo od koji vole sunnet i praktikuju ga, praktikuju ga u svojim, svojim, svojim dijelima. Amin. Ustaljenom ciklusom predavanja I na redu su namazki sunneti Ovo je drugi dio uh, predavanja na temu namazki suneta s obzirom da ih je, je nabrojeno tamo 26. To su stvari koje se tritiraju nakita namaza. To je stvari ako imaju u namazu za njih ćeš biti nagrađen. Ako ih u namazu nema nećeš, nećeš biti jel grešan i nije namaz u pitanju. Pa smo mi prošli puta, koji je bio i pristo u tom predavanju, nabrojali 11 e, suneta u namazu, to je dizanje ruku do ušiju. Drugi imamo učenje, sami Allahu li men sećate e, se da smo rekli da mora biti e, <clears throat> one glasnoće koliko je to potrebno da muktediju samo čuju, pa smo rekli da ona je, Tekbir Allahu Ekber, ako je zbog lijepog intoniranja, ako je to da bi se više čulo, da nije ispravan taj tekbir, da on mora biti samo isučivo radi veličanja Allaha. Treći sunet smo prošli puta ovaj, naveli istovremeno izgovaranje sa imamom, je tako Allahu Ekber, na tom prvom tekbiru, mada je tako... Kako smo prošli puta neveli, Allah poslani k'alissalamu hadisu koji bilježi Buhari, kaže imam je određen da bi, se, da, bi se, da bi ga se slijedilo, jel' tako? Pa kad a, on izgovori tak, tekbir i vi izgovorite za njim. <gled> Dalje, četvrti nekakav sunet poslani avaj, u namazu je da muškarci stavi desnu ruku na lijevu, jel' tako? Neće bi pokvare namaz ako bude lijeva, na desnu, ako staviš desnu radi sunneta, izradi toga ćeš biti, jel tako, nagrađen. Imaćeš, je, imaćeš kvalitetni namaz. Peti sunnet nakon tekbira učiti zahvalu. Ono subhane ku namazu, prvu koju učimo uzeb i smela sve tu sunnetu namazu. Znači, nije nešto što je sastavni dio namaza, nešto zbog čega bi namaz došla, mogao doći pitanje. učinje je riječi amin, posle završetka, fatihe, po našem je sebi, tako, u sebi po drugim mesebima, na glas je isto tako sunet. Ako se nikako ne izgovori, ovaj, jer čovjek, čovjekov namaz nije u pitanju, vi znate koliko se oko toga dileme i koliko se e, neki muslimani čak znaju i posvađati, da li treba ili ne treba, amin, izgovarati, kako već. Deveti sunet kojih smo obradili, jest, da imam na prvom rekiatu sabah uči duže, je li tako, nego na drugom. Deset izgovaranje tekbira prilikom spuštanja na ruku, da je to sunnet. Isključivo opet govorim radi veličanja Allaha, ako ti to izgovaraš uh, lijepo, milozvučno, da, uh, da bi ljudima bilo lijepo, zato vam klanjati. Ni za jedan taj tekbir nećeš bi nagrađen. Svako ko kaže u namazu Allahu Ekber, treba da to bude isključivo radi veličanja Allaha. 11 suneta namaza obuhvaćanje koljena šakama el tako muškarcima trebaju ovako obuhvatiti a žene trebaju koljena ovako obuhvatiti alta ovako žene trebaju obuhvatiti e, to je tih 11 e, suneta koji smo prošli put obradili 12 i sunet koji s kojim ćemo noćšnje predavanje početi jeste pesbih na ruku to je ono tri puta subhane rabbil azim koji treba izgovoriti to je u namazu sunnet izgovaranje subhane rabbil azim zikra na ruku može biti tri puta i do 100 puta i koliko hoćeš a lijepo je da to bude neparno jeste razumio 13. sunnet et tasmi' i et tahmid to je ono izgovaranje sami allahul limen hamide rabbana lekel hamd to je u namazu sunnet i fala Bogu njega treba izgovarati kad si u džamatu iza imama kad imam kaže semj Allahu lillil hamide ti si dužan i pravilo da kaže sema rabbena lekel hamd tam pusani kel selam u hadisu koji bilježi ovaj Buharija kaže kada imam kaže semj Allahu lillil hamide vi recite Allahumma rabbena lekel hamd jer chi riječ se pod udare sa riječma meleka biće mu oprošteni rani griješi Tamo ima još dovat Hamden, Ketiren, Taiba, Mubare, Kefi, koji se puče posle toga, pa ko nauči bolje za njega, ko ne nauči, jel. bilježi Horeyre prenosi hadis kojih bilježi Buhari, a opet kaže kada bi vjerovestnik rekao Semi Allahu liman hamd, rekao bi i Allahume Rabbena lekel hamd. Znači kad sam klanjaš, treba da ovo oba dvoje izgovaraš. I to je u namazu sunnet. Zašto ovo govorimo? ako bi slučajno vas mašilo ovu namazu da ne plačete i da ne mi da ne obnavljate ponovo ponovo namaz tek bir za seddu molim vas kad smo govorili kad smo govorili o namaskim vađjima vađjima videli smo koliko je bitno da nakon prve sedde da se označi stanka da se umiri tijelo. da je to poimam Jusufu čak farzu namazu je l' tako a vađje po našem Po, načem, po našem mesebu, ono tek tekbir kad kaže Allahu ekber pa na seždu pa se vratiš Allahu ekber, to je, to je uh, po našem mesebu ili tako sunnet S tim što ovdje treba, što je vrlo, vrlo bito napomenuti jeste oni koji klanjaju brzo da se nađu gdje su. Ono koji klanja brzo pa čini seždu to na sljedeći način. Učini seždu pa malo se podigne popet, učini seždu. Znate gdje je mjerilo? Mjerilo je... U tom podizanju, da li je bliži serždi ili je bliži sjedenju? Ako je bliži serždi, jel uh ispravna, njemu ispravna ta sežda. Jer nije uradio, nije napravio razgovor, nije napravio jel onaj nije odvojio farz od farza. Kada, kada je to bitno. Zato ako čovjek bude bliži sjedenju nego što je seždi, onda je onda je onda je tu ta srcda ispravna je l' tako e dalje, ovo je vrlo bitno da se sad ispriča kad smo spomijali o namaskim e, sunnetima i o namaskim prisvega važijima rekli smo je tako odticanje e, čelom je tako i nosom da je pravilo tokom sežde, pa smo tamo govorili Postoji dva načina činjenih srđde koja su ispravna. A to je da ruke budu ispod ramena. Znavate, nekom je lakše da napravi ovakvu srđu, a nekom je lakše da napravi ovakvu srđu, da, da mu glava stane između dvije ruke. Znači, i jedno i drugo je ispravno, samo je pitanje kome je šta, kome je šta lakše. E 16. sunetu namazujemo da muškarci rastavljaju na serždi stomak od stegana. Haj sad ovo žene imaju jedno pravilo, a imaju muškarci drugo pravilo. Na serždu kad muškarac padne, sad hoće da stavi ovaj, svoje lice između šaka ili će staviti šake is, ispod uh, ramena, to je stvar, rekli smo malo pri je tako kome kako ugodnije i kako je kome lakše. Ali ovdje je vrlo bitno da se napravili, kako je napravljeno po našem esabu, razlika između muška i ženska. Kad muško čini seždu, onda bi trebalo da, jel tako, rastavi laktove od svojih kukova. Znači da to bude ovako. Posanika, ali vselam, bilježi se u Adisu koji je saji. Kada bi padao na seždu, vidjelo bi se bijelo, jel tako. Mejmuna, njegova žena, kaže da bi Janje moglo proći ispod njega kako bi posanika, ali vselam pravio seždu. Dok je to za žene drugačije. Žene kad, kad čine seždu, one trebaju da svojim stomakom priljube za stegno, za razliku od za muškaraca i ruke ne bi trebale širiti kao što to muškarci rade ako imaju prostor, ako, ako nekom drugom ne smetaju, nego trebaju priljubiti ruke uz, uz, uz, svoja, uz svoja stegna i uz svoje, uz svoje tijelo. Ebu Daun bilježi hadis da je poslanik Aleyhisna prošao pored neke dvije žene koji su klanjale pa im je savetovao kada budete na seždi, pripojite svoje tijelo u zemlju jer žena po tom pitanju nije ista kao nije istako, znači lijepo da se žena razbaškari baš zbog svoji ovaj zine tako je ona samo koje ona samo posjeduje. Normalno Što god nije jasno, posle ovih suneta možete možete pitati. 17. sunet je okretanje nožnih prstiju prema kibli. Hajba šta fali, Efendija, kako će prsti biti ovako unako? Vidite, mi hoćemo da klanjamo kako je poslanik al-Islam klanjao. Jedan od, ashaba, jedan od ashaba, hadis bilježi Buharija, je došao u Medinu, masuz, da vidi kako poslanik al-Islam klanjao. Pezmođe ostalog za ovaj sunet biljaži da je poslanik Ales Salaam kada bio na seždi, njegovi nožni prsti su bili koliko je to moguće okrenuti prema, prema kibli. To je sunet. Ti moraš razgrbačiti noga ovako, neće ti biti problem na masu. Možeš im podikniti dok si ovaj, ali nemaš za to nagradi. Ti moraš uveći ulaz desnom nogom, nije to grije žuđenem. Ali ako ulaziš lijevom zato što je to sunnet za taj korak ćeš biti nagrađen. Ako u kuću ulaziš zato što je to sunnet desnom, za taj korak ćeš biti nagrađen. I za to postavljanje prstiju kad se na da budu okrenuti prema ovaj, kibli, ako to radiš iz toga što je to sunet, biti za to nagrađen. Stavljanje šaka na stegna prilikom sjedenja. Pa u islamu, je bitno gdje ćeš šake biti. U namazu je zbitno. Ali ne tiče se šta? Ne tiče se tolike bitnosti namaza. Alko hoće da bude nagrađen za jedan sunet više u namazu, kad se vraća sa srđi, nemoj da rukama klimata tamo vama da im stavlja između nogu, nego ne stavi ruke kako se stavljaju jel, na, svoja, na svoja koljena. I to da budu kako smo mi u Mektebu to učili, jel, tako ravna ravna koljenima. Traženje oprosta između dvije sežde. Ha, šta kažeš, Fende, kako, džeću, traženje oproste. Između dvije sežde je sune, traženje oprosta. N drugo je što sam ja i ti na na ovaj naučili, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Nemaš ti tu u tom hodu kad traženje oproste. A vidite gdje Allahu posanik Ali Issalam ostavio mjesto da se, pazite, posebno vrijeme i posebno mjesto kad se treba traženje oproste. Kad ustane sa prve sećde, Allahu ekber, da izgovoriš jednom, dva put ili tri put estagfirullah. Ili ima tamo lijepa dova, jel koji je poslanik alihatu selam učio pojep, koji koja je po nekim mesecima koja je po nekim mesecima i, va, i, i, i važi. Ustajanje na, na vrhovima prstiju. Jeste. To je jedan od Znaš što nama mlađima? Starima je to dozvojeno. Da ono ustane na sve četiri. Hvala Bog kad i kako ustaje. A nama mlađima koji mogu praktikovati sunet je sunnet da kad idemo sa sežde da podignemo ruke, poslije toga koljena i da ustanemo. A ako se oslanjamo da to bude samo na koljena oslanjanja. A ne da podignemo koljena pa poslije ruke zato što se naslanjamo na podlogu na gdje činimo seždu. E uh, Ibn Omer kaže alo poslanik alessalamu je zabranio čovjeku oslanjanje na ruku kada ustaje na ruke, na ruke kada ustaje kada ustaje u namaz. Sjedanje na lijevoj nozi a uspravljanje uspra, uspravljanje uh, desne noge. Ovo je vezano za muškarce. To je sunnet koji poslanik alessalamu al tako precizirao. Muškaracka sjedi, treba da sjedi na lijevu nogu, a da ispravi desnu nogu i da prsti desne noge budu okrenuti prema, prema kibli. Ko žena je to drugčije. Žene sjedu na lijevu nogu, a desna bude okrenuta isto tako prema, prema toj strani. Vidješ se tamo, vi znate, čuli ste za Azreti Omer, je li tako? oni je imao sina Abdullaha, a njegov sin Abdullaha imao sina Abdullaha. Pa je ovaj unuk Hazreti Omera pitao babu svog uh, Hazreti Abdullah ibn Omera kada je vidio da on sjedi onaj kako mi je rekli onako komotno, razumijete. Pa i on sjelo pa je ovaj svog sina ispravio. Kaže, ovaj, sjedi na lijevu nogu, a kaže, ispravi desnu nogu tako da prsti ovaj dođu prema kibli. Pa kaže, i ti ne sjediš tako babo. I kaže Abdullah ibn Omera, meni moje noge ne dozvoljavaju. Ako već možeš uspostaviti u namazu taj sunnet da sjediš ovako, ovaj, dobro jest. Ako ne možeš, nemoj se mučiti da zbog toga ovaj i ne znaš i ne znaš da si da si u namazu zbog bolova i tako dalje. Neko ima krute kosti, ne može se prilagoditi takom sjedenju tamam kad bi vježbu i dan i dan i noć našto, ako se uči klanjati, jel kad je kad je stari. Dizanje prsta kod teşehuda Sunet u namazu jest da prilikom ti kad učiš etehijatu na prvom ili drugom sjedenju, kad kažeš en la", da u tom momentu podigneš prst. Ali ima pravilo, tamo se navodi, da ova tri prsta sastaviš sa palcom i da ovaj podigne. En la ilaha illallah, rasul. Normalno to je po jednom rivajetu i po hanefijskom mezhebu, jel tako i po hadisima koji se biježe u Musimovoj zbirci di Abdullah ibn Ahmed prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve tako tako dizao tako dizao prste. Neki se ljudi zbog toga znaju posvađa zato što neko diže prst, čitao je tehijatu, zato što je taj čovjek ponašao negdje u hadisu da je i to od sunete i on se predržava tog suneta. Ti se predržavaš ovog suneta ako boda inš i on će bi nagrađen i to će bi. Mogu samo čuruk u pamet biti muslimani koga to posvađa, kom to zasmeta i tako dalje i tako dalje. On je čuo da to smeta šetanu, da mu to više smeta nego udarac nekakvim nekakom palom i nekakvim ovaj željeznim predmetom i on to radi on hoće šetana da izaziva ti nisi naučio za taj sunet. ne moraš taj sunet da praktikuješ ti praktiku onaj sunnet koji si koji nisi naučio 23. sunnet u namazu učenje fatihe na farzu trećeg i četvrtog rekata šta kaže efendija učenje fatihe u farza a trećem i četvrtom rekatu po pa anefiskom sebe je se sunnet ako kojim slučajem ne proučiš Ne znam zbog čega, right. božem pomoći taj namaz, neće doći u pitanje. Ako pročiš nešto s fatihom na farzu trećeg i četvrkih jata, ni nije problem. Samo si po našem mezebu učinio jedan mekru. Učinio jedan mekru, mekru hitahrimin. Ali ne dolazi u pitanje, ne dolazi u pitanje. Ima broće koja su našle rivajte da se uči na trećem i četvrtom rekiatu, pa on uči suru na trećem i četvrtom rekiatu. Al ponažaj ja me sebu, na trećem i četvrtom rekiatu farza uči se samo fatija i Boga drzi se toga. Ako budeš se bavio izučavanjem ovaj, studiozno islamu, onda, možemo pomoći, ti ćeš proširi, proširivši svoje znanje o, o, o islamu, hlanja na ovaj način, na onaj, na onaj način. Viditeš koliko je to polje široko. Ali za nas obične smrtnike koji nemamo kad puno čitat, učit i slušat predavanje, treba naučiti određen, određena pravila zbog koje izbožujemo pomoć i naš namaz će bit bolji i neće bit neće biti u pitanju. 24. sunnet u namazu, proučiti salovat poslije te šehuda. Vi znate, Allahume s.a. i Allahume barik, učit u namazu jeste sunnet koje je slušao predavanje o namaskim vađima, na vađivima učili smo da proučite tehijatu je namaski vađiv. Ona je kon priskoči, zaboravi, proučite tehijatu. Ili, ne daj Bože, ustani pa ne sjedne na, na prvom sjedenju, zaboravi prvu sjednicu, pa se sjeti posle nekad a, iza trećeg ovaj, rekeata da nije prvu sjednicu uradio, on će učiniti sehvi, sehvi serzu, je tako? Proučiti salavat u namazu je sunnet. Ako nekad žuriš u namazu, da li to bila serija, da li to bila ovo, ono, pa ne moraš proučiti allahu Allahume salli i Allahume rabbenatina. Kad proučiš etahijatu, predaš selam i tvoji namaz isprava na kobudenšava. Kipi mlijeko, dijete plači. E, vidite kako je lijepo znat to. Ne moraš proučiti allahu Allahume salli i Allahume rabbenatina. To ti noće Rekata i po stotinu rekata, povuči po tri, po deset, po sto puta ovaj, ove dove i ove salovate ako ti je volja. Ali kad dođe stani pani, nekakva opasnost i nekakav problem, ovaj možeš posle etehijatu predati selam. Tvoj namaz neće doći u pitanje. Ako ne možeš, nemam špremena ni etehijatu da proučiš. Ne moraš ni etehijatu proučiš na sjednici predati sela. ali moraš sehvi seždu Moraš sehvi seždu. Zašto? Zato što je tehija tu, namazki vađib, i da bi tvoj namaz bio ispravljan ako bude, inša Allah, moraš, moraš ispraviti se sehvi seždom. Prouči dovu poslije salavata, Allahume, Rabbena Atina, Fidunija, Haseneta, fi ili ko uči Rabbena, Svaka Kur'anska dova može se tu proučiti. Svaka Kur'anska dova. Jer Allah selam kaže u ovom namazu ne treba da ima išta od ljudskog govora. Nemojte ništa na namazu moliti svojim riječima. Kad predavate selam onda učini sježdu, sezu zahvale i na toj sježdi moli koliko hoćeš i šta hoćeš Ako već hoćeš na namazu da moliš svojim riječima, nešto tebi teško, inspirisuo se ti, ne znam zbog čega, pa ti hoćeš da moliš Allaha za ovu, onda to mislima moli. Razumijete? To je ovako najispranije. Dalje 26. i zadnji sunet u namazu jeste okritanje lica na desnu pa na stranu prilikom selama. Vi možete reći salamu alaikum, salamu alaikum warahatullah. biti Božjom pomoći neispravan namaz, ali ako hoćeš još jedan sunet u namazu da dobiješ, onda predaš salam. salamu alaikum warahatullah i paste. Neko ima kaže salamu alaikum warahatullah. Ima i tačna pravila. Pa sanekal selam kad bio kretao glavu, ovi iza bi vidjeli njegovu bjelinu lica. Na razumite, tako se navodi u rivayetima. Pa se kaže eselamu alejkum uretumullah. Imaju oni koji preteruju otme pa kaže eselamu alejkum uretumullah. Eselamu alejkum ne treba ni toliko, nego treba jel skrušeno predac selam na lijevu stranu. Eselamu ale. Kad se izgovara riječ brate eselamu alejkum uretumullah, treba imati na umu da se taj selam predaje komej nazivam melekima koji su tu prisutni na našim, na našim ramenima. Neka je spas mir na vas, neka je spas Allahove mir na vas. To su namazki, namazki sunnete. To su a, namaske radnje, kao što sam malo prirekao, rekao, koji bude konzumirao u namazu, bit će nagrađati. Kojih ne bude Ko ne bude nikad rekao Allahu Ekber u namazu, Subhane Rabi Al-Azim, Subhane Rabi Al-Ala. Njegov namaz je ispravan. Šta ćeš, onaj vlah u 20. godini, u 50. godini, u 70. primjeru, on ne zna prilomiti jezik ni zbrda iz dola, Zar ovo nije olakšica za njega. Da on samo Allahu Ekber uči, Allahu Ekber, ne znao ni se mi Allahu li men a to nije olakšica. U namazu se zna šta su farzovi i zbog čega namaz će biti ispravan ili neispravan. Rekli smo tamo namazke smo, ovaj mislim da je to najbitnija tema, namazke vađebe, zašto onaj ko se ne zna ispraviti namazu, njegov namaz donekle dolazi u pitanje. Mada je poslanik, ales salam, al tako dobio od Allaha eh, i šaret da nama, da nama neće ništa biti upisano u grije što budemo uradili iz neznanja ako bude i šala. Ali isto tako jedna vrlo, vrlo bitna stvar, onaj ko ne uči, ko nema volje da nauči Allahu vjeru, pitanje je gdje je njegovo mjesto. Ja, imam običaj reći, nemojte vjerovat otamina. Neće vam ta vjera Bog zna šta donijeti vjera Allahova tačno i precizno i nikad ljudski rod precizniju Allahovu vjeru nije imao kao što mi muslimani imao kao što je to došlo Kur'anom i kao što je to došlo posljednim poslanikom ali i svetu sala zato ja sam nekad pametovo ne nama našim pa one a na za ostanu, pa ovu dovu, pa ovu dovu pa zašto? zato što su one to naučile Ova predavanja što mi ovdje praktikujemo za sad, za godin dana, ona neće biti ovog tipa. Ova predavanja imaju za cilj odgajanja jednog vjednika u ibadetskom smislu. Ono što, ću, što smo do sad pričali i što pričamo možda, što ćemo pričati iduće godine, dvije ili tri, su edukativne stvari. Nešto što svaki musliman mora zna dal Tito tamo naučio ovamo i ili ovde bitno je da savladaš osnove namaza, osnove abdesta, osnove čistoće, osnove usula, tejemuma i tako Zašto? Onaj ko nema namaza, on nema ništa kod sebe. Nema nikakvog dobra. Tamanda je napravila stotinu džamija. Onaj ko ne zna pravila namaza, pitanje je jel mu ispravan namaz? Onaj ko ne zna pravila abdesta, kako će mu namaz biti isprava? Ona je ko ne zna pravila čistoće kako će mu biti ispravan abdest ili temom ili ili gusu. Svato živi bili, jednom se živi na ovom svijetu. Jednom se čovjek opredeljuje, hoće li ta milovamo. Bog nam je dao da se opredelimo. Pa živi bili naučite o svojoj vjeri, osnove, kako ne bi vaš namaz došao pitanje, pa ne Bože i posle ostali i badeti, i zekijati, i, i post, i hač sutra. I šta dobrovoljno radite kod svekuće. Da Allah šanu bude na pomoći, da naši namazi bude i svi baditi ako bude insana ispravni. Ko ima ko šta pita, bo irom, recimo